Wanafunzi hao wamepoteza maisha jana baada ya mvua kunyesha katika shule hiyo wakiwa wametokea katika viwanja vya michezo na mara baada ya kuingia katika vyumba vya madarasa wakati mvua ikinyesha ndipo radi ilipiga na wanafunzi na wawili kupoteza fahamu huku wengine wakiwa wakiwamejeruhiwa sehemu mbalimbali za mili yao Aliyethibitisha kutokea kwa vifo hivyo ni mganga wa zamu wa hospitali ya Murugwanza Edwin Ngeze ambaye amesema amepokea wanafunzi 22 kati yao ni watatu wamepoteza maisha na 19 kujeruhiwa walio fariki ni wa na wengine wanaendelea na dawa. Mwalimu Wazamu katika shule ya sekondari ya Kanazi Elizabeth Elisha anaeleza kilichotokea mara baada ya mvua kunyesha. Tuko bado tukiwa kiwanjani. Mvua zikawa zimeanza kidogo kidogo. Baadaye zilipoongeza kidogo kwa sababu watu wanapenda michezo. Tukoaruhusiwa warudi madarasani. Kumerudi madarasani situko ofisini walimu wote pale. Sasa tumekaa mvui meyeshe meyeshe imekuja kwa fujo sana. Baadaye radi watoto wanakuja, wanatoka kule madarasa, Wanakimbia wanakimbia. Toka ukifika mbele wanamenjeruhiwa, wengine wamekufa wamekufa. Bas watu huduma kule tukawaleta wote huduma za kweli simu kupiga simu pote simu kabisa za kwetu. Wakao ameenda dispensary pale akaja mauguzi, kuwapima pesha. Amewapima na polisi wametusaidia kubeba pale kuja hapa mpaka hapa ila watoto walikuwa maututi sana Kwa upande wake mkuu wa shule ya sekondari Kanazi Abel Eliabu akizungumza na mkuu wa wilaya katika hospitali ya Murugwanza Wilayani Ngara walikokuwa melazamu majeruhi hao pamoja na wengine waliopoteza maisha anaeleza baada ya mvua kutokea ikatokea radi gafula, watoto wakakimbia madarasani sasa wamefika madarasani radi ikaanza kupiga nilipopiga watoto wakabainika wana wanazimia mpaka sasa jeti gani zinafanyeka mpaka sasa hivi baada ya kuwa wamefika hapa huduma za kiganga zinaendelea kutolewa hata hivyo mkuu wa wilaya yangara mkoani kagera ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama bi honorata chitanda amesikitishwa na kutokea kwa vifo vya wanafunzi hao pamoja na wale waliojeruhiwa na kudai kuwa serikali itaungana na wazazi na jamii kwa ujumla kushughulikia matibabu ya wanafunzi waliojeruhiwa pamoja na masuala mengineyo, vijana kuna vijana tumepoteza, lakini kuna vijana wamejeruhiwa, wameumia na wako odini kwa ajali hii ya radi iliyotokea ya Sekondari Kanazi. Hadi sasa hizi taarifa nilizonazo ni, ni kwamba vijana watatu tumewapoteza wasichana wawili na mvulana mmoja. Mimi binafsi yangu nimefarajika na huduma inayotolewa hapa na madaktari wanavyoendelea kusaidia ili kuokoa maisha ya vijana hawa maisha ya watoto hao waliokuwa kwenye michezo kwa niaba yangu na kwa ya uongozi wa uongozi wa wilaya ya Ngara kamati ya ulinzi na usalama kuna pole sana wale walioathirika lakini tutakuwa pamoja nao katika majonzi na katika kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata matibabu na hatimaye wakarejea katika masomo Jeshi la polisi wilayani ya Ngara limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kwamba linaendelea kufanya uchunguzi